І якби не Стюарт, ми б з Мариною ні за що б не сіли в цей катафалт. Стюарт нас вразив. Він сором'язливо посміхався. Він був білявий і такий високий, що його голова впиралася в стелю літака. Він мав бездоганні жіночі манери. Перевіривши, чи всі пасажири пристебнулися до крісел. Кокетливий блондин влаштувався у кріслі навпроти нас і склав випихчені ручки на колінах. Він нагадував балерину перед виходом у ПДД і трохи лагідного маніяка, котрий мав доправити заручників прямісінько в пекло. На наш подив літак летів рівно, і паперові пакети нікому не знадобились. Берлінгтон – чудове містечко, точніше віллідж. Зовсім порожнє – будиночки в стилі хатка для Барбі. Бузкові зарості, запах лісу і дощу. Готель – затишний прихисток для втомлених нью-йоркським хаосом городян. Двокімнатний номер з кухнею, камін у холі, велетенський кіт, що зручно вмостився біля нього. Тут я почала призвучаюватися до неістівної американської їжі, хоча дуже скучала за нормальною українською. На щастя, у Марини Гримич з'явився ентузіазм, і вона вирішила наварити борщу на всю нашу групу. А я навчилася розрізняти в супермаркеті етикетки на яскравих упаковках. Тому ввечері я ласувала полуницею з цукром, сиром, рікотта та суші. Все було досить смашне. Вранці нас повантажили в мікроавтобус і повезли до Венускій на зустріч з мером і головним менеджером міста. Це іграшкове містечко, їхня гордість. Воно порожнє, не у фільмі жахів, жодного перехожого. Здавалося, що в ньому мешкають лише ці двоє. Упродовж багатьох років містечко вимирало, аж поки місцевий геній, що закінчив Гарвард, розробив план відродження, Всі, хто брав участь у відбудові, нащадки перших поселенців, відтворити місто свого дитинства, за їхніми словами, справа любові. Це було помітно, адже мер хіба що не збирав з асфальту порошинки, як це робить охайна господиня після того, як пропилососила килими в власній квартирі. Сусідньому вілліжі, коледж, тобто це і не віллідж, а суцільне університетське містечко. Зустріч з викладачами політологами. Запитання вибачте, чи буде зручно спитати у вас про війну в Чечні? Адже Чечня входить до складу України? Нічого дивного, в Нью-Йорку гід діставав мене трьома запитаннями. Чи є в Україні цар і цариця, чи п'ю я зранку горілку, і невже ми можемо поглинати червоний ікру ложками? Містечко Мідлбері. Будинок-музей такого собі сера Генрі Шелдена? Девакан-глійця – збирача дивної консткамери. За склом опудову величезної кішки труп своєї улюблениці сирогендрі подарувала місцева пані. Дерев'яна скринька, в якій на повний зріст лежить, я б теж сказала, труп, камінна скульптура переляканого індіанського хлопчика – Прикраси, кольє, сережки, сумочки, серветки, майстерно сплетені з людського волосся. І нарешті в коробочці десяток великих довгих жовтих зубів. У Сера Генрі до 80 років були чудові зуби, повідомляє екскурсовод. Це вони. Будинку віє готикою і вампіризмом. Усі жінки, що дивляться на відвідувачів суворими поглядами зі старовинних портретів, померли від сухот. Високі коміри, мережені капелюшки, нудне аристократичні обличчя джентльменів, портрет блідої дівчинки на тлі похмурого сільського пейзажу, донька господарів, Померла в юному віці. Впала в колодязь і втопилася. Радісно повідомляє гід. Атмосфера старої Англії. Скрізь дух сера Генрі. Його зуби, його палиця, його ліжко, його карти. Не вистачає опудола самого сера. Принаймні, його привиду точно блукає ночима. На другий тиждень мандрів наше товариство нагадувало тамбовський хор з фільму «Ельдара Різанова. Забута мелодія для флейти». У когось розвалилася валіза, у когось протерлося взуття, хтось почав шалено економити видані на харчування грошей. Але всім дружинам наших колег-чоловіків – Засвідчую, за три тижні жоден не дозволив собі сути чоловічих жартів, як це часом трапляється серед менш свідомої, сильної половини людства. Хлопці трималися купи, міцних напоїв на людях не вживали, в номерах не бешкетували. Одне слово «шанувалися». Дійшло до того, що на одному з прийомів в американській родині Василь Габор на запитання, як розважаються на дозвіллі українські письменники, авторитетно відповів «Українські письменники зовсім не п'ють горілки!» Після чого враження американці запропонували нам скуштувати справжній кентактський бурбон. На одному з прийомів що відбувався на Тютюновій фермі, де збираються місцеві митці, художники, скульптори і поети, нам подарували сувеніри – майже двометрові відполіровані палиці із золотою табличкою на них. Ця табличка засвідчувала, що за допомогою цього нехитрого знаряддя прадіди нинішніх американців – а, можливо, навіть винищені ними індіанці, сушили важке листя тютюну. І палиці ніколи не ламалися, бо це якесь особливе дерево. Палиці наважилися взяти ми з Мариною та Сашко Бойченко. Решта вирішили, що з такими своєрідними сувенірами буде тяжко подорожувати – особливо в літаках. Перекладачка Люся запропонувала запакувати їх в один довгий згорток і здавати як багажне місце. Про те, як ми пакували палиці, ми з Мариною Гримичі досі згадуємо зі сміхом. Пізно ввечері вона принесла до мене в номер свій дрючок. Я дістала скотч, Треба покликати і Сашка. Він же теж виявив бажання запакувати свою палицю разом з нашими, вирішили ми. І раптом наштовхнулися на штучно створену через суперцнотливу атмосферу, яка склалася в нашій невеличкій громаді, ситуацію. Сашка в номері не було. Їхню групу повезли в гості до якогось дідуся-американця. Ми вирішили написати записку. Почали писати: Сашко, коли повернешся, занеси свою закреслено свій закреслено